Falta. Anima, ya falta bigarren astretita apirila goztetikana horrean lanienago berriz. Ah, zori edo da, neska? <laughs> o sea, e, e, Usak bueno, e, idetzen horrein gala urtekin nitu lako eta hazo ire betean nituen abendu lanien, eta guen ditu iate e, apirila goztetikana lau arte, da ba, e, personalateke lamurrizketa batez eskatu du, eta horren ba, bere, bere lamurrizketa itea, diurean inberkonek juzkese gau lan, eta listo beteoze txinera. Hostea, hori marka, hori. Giraida, nani, nani teko gogopiala si, na, ka. Tamen askatuta ja inbeste porra. Jo. Baina, amaiazu, urte loriete kanzaude, ezta? Ba, eh, baina pagutzi da markisu maitia. Tiene muchas pertada verde, la verde de eso. <risa> verde bueno, iritxika, iritxika. Pazientegiaken. bai, fin, bai, bai. Hor oh, zen, eta mitxere bai zartazegu, ezta? Bai, baina mitxere ezakite, bai mitxer fartza da eta berta, eta irantzu. Baina, irantzu gezu ez du ere esan, osaka imaginatzen dut ezin gogula. Bai. Uh -huh. Zer horrelako vale. kontutan, direnean emezuak horakogu e, zaka dozteko interesantia darleen bai lehen erantzutea. Claro. Eta, ba, ba, oize, baina, bueno, ba, bai, oize. Zal izango da lehere den-denak ditzea. da. ja, ja, ja. Ba, egoi nosko geha. Igual mas, ez, momentu batean valoratu beharko dugu eha merezi duen ba bi egitea edo bai. Aha. Uh Huraitzen e, er, uh -huh. dugu. Mhm, uh hasundi. -huh. Malak. Eh, hoixa, eginan komentatzen eh ja azerketarren deialdi atera ja definitiboa da. hemen behian ikusten duzuela lotura bad bidali dizuet. Ba, hemen ikusten daitze. Bai, hostea kasu informazioa. Ah, bai. Orduan, eh teoria handena konhurtuta zaudete azerketarako eta apirilaren 12tik 19ra e, uste du dela egin behar duzu e, e, matrikula. Orduan matrikula egin behar duzu internet bidez, horts daude azulten guztiak. Vale. Eta zuen izena da pasaitza da zuen kartaren zenbakia, vale? Hura. Orduan 18 € edo da, 19 euro edo e, matrikulazioa, bai? E, e, zuek zuen kabuz egin behar duzu, goiatuko dizu eta bai, eh. Bainori mm -hmm. Eta gero, ja, e, azterketa egun da genzai. Anders, kasuan gero eskatu gandu trafladoa? Bari, ja, e, matrikula bine egin da, ezta? Bale, bale, bai, bine egin da. Bale bale. bale, bale, bale. Ala ere, kaldetuko dugu baina nik du da la matrikula egin da, gero. Bale, bale, bale. E, azterketako e, zetsako edatak aldetu dituzte? E, Uzten hon bai baina badirio di ez ez eh? Ba, maiatzen, bia, honetxe son bizut, eh? Bide, ikutxiko daudeno, kompartituko dut, mega ...zen ba usta ez ari dan. Ja. Bai, beti. Aizu, errespetoak... Ai, ai, lasai, <laughs> la, maizu! Nah. Txo, nire, nah, bera, <laughs> <laughs> <ziz. laughs> Sensible dago gaur, Andoni. Ja, baina dago biauta. <laughs> baina gaur pozin dago, Andoni. eta baina pozten Bai. Zima de si denbara e, eh... si. sí. ba, eh... mm. da maztude, ja, ikastarontan Nio txaietik Txaietik Nio ete Eta herri Lena oa, si Lena oa Ba, ez da egit, orain Asal dame da Ez da egit Eta bertare, baita lena oa Baita, dira Baita eh, dira Baita dira lena oa dira lena oa Baita dira Mañobert ez zaekin nola dabilen? Ustutago biatua dabilen. Ze eh, lan batean oh, lan batean izan, orain aldatu du. Bueno, eh horreta, bueno, labil pisa bat mm -hmm. eh yeah, hau da, lan ondikin. Hmh. Uh -huh. Ezke leko algiz ez sanzuen, eta zakella utzi eta sutzi. Bai. arrastaka, baina bueno. Ja, yeah. eskeran berria, azkenean. Bai. Ez hai, zuke zure urte ukiko duzu. Ukiko duzu, Miren. <laughs> <laughs> Ondore, txaki, <laughs> <risa> es la que no es bañar, bañar, bañar, zango, eh. Dar rolle eh. la engañadizia nago, eta, bueno, bi urte gona ¿Vale? de correa, eh, bañan, ostras, rara, ego, tía, es nago no de no puta, tabi ardeete. Baina, bueno. Zerena, no, no, negua, negua pasada ta iba sí, itsarrena da. Ingukatuz da difuztatzeo. <laughs> bai. Ama ni berdina ertatzalde horretik no ustesun nen, no perreta nolago ezin, jo, zugu zaude lania nor korri keste zatuta ta jo, asi indibidia da. Gerezu zaudenean ez ezuba. Ara, claro, orregen bakaniada bakaritzadea, ez diezni lagunak eta denak daudian daude, eh, asko ez da berdina. Oi, oi ereki ala, eh, azkenean erres eh, uzaten da. No. En San Dinago las lanas Es la que sube en baño Mala tu piscate Se envidia Mala tonta que iba a dar Va a venir A todo hecho se tenía la autoridad Unía que ya Juan Que se me envía igual Que se me envía un buen caso Porque se me envía un momento distinto A la policía Gainetan, nik uste non bat, estesan dutako amagusten mesi, eta dutako juo. Azko da, azko da, zion ben. Abe, abe. Eta gaina un mekin mondatzeko hondo, sei gau bakarrikirian, bueno, no kechoio. Iko euros, bueno, esatezu kechoiazo. Eta nun, ozakietan nun? Ozakietan. Baina zelekun? Eee, eh, larri elioetan. Uh -huh. Gauetan. Zertea? y e auxiliar administrativo Bueno, sí, sí. ¿sabes? Ni, casi no, ingeniería técnica Eta, gero, aina hizo da, e superiores egiten Eta falta zai de acarre proiectua ¿Verdad? ¿Había dudé su currículuna? Eh, bueno, bai, gaurgo <risa> <risa> <risa> Es que, kato, es idea, urtele, eh Aniatzo aterazan hori porta bat eta bueno bai no, e da ino baina gaituzte dut ezuta 300 apuntatutak. Azken bai da noteria da. Ja mai esperentzia ba Bai, amar urte egon aislanean, bai karrera aukatu. Proiektua in un enpresaltan da itzi arte. Bai, porta nas bi da sore egiten du lana eta itzi da, haso bainela. A den lan, a bai Eta zuzen televiztan. Bai, bai bai. Esperabat. Bueno, va, va, experiencia va, esco, va, no, es que sí, sí. ni a la, todo, la gota, gente va preparada, la gente va a preparar, la gente va a preparar, así que... ¡Saya, zaya! zaya. Eh, -ch -ch Choni, píxate, eh. a ver, orden. Eh, causate, va, eh, sin ah. en pantalla. Muak, muak, muak, uh, muak... ¡Hazetela! Bueno, <cười> oche, <til> <til> <til> <til> eh, es algo e e <til> de estudio, e Ocean, eh, oixe, eh... ¿Cómo va, da? Vai, aprilhar en Ah. Eta e, matrikula egiteko EPE-a Eta ¿Eh? uh -huh. e, gero Gaina, hori hando ni e, Momentu netan ne eguzte dian abertzen, da? Bale, hori ez duzak, aldatu Hori da, bale, bale, bale Ez, vale. nintzen beidatzen, itxain, eh? Hori eh, da e, e, izen ematea Ean nola dagoen mm -hmm. e, Matrikulaitea epeko, epea, partea artikoa epea. Ez, ez, ez dute... Deskriua penata jartzen du, baina ez du jartzen. Ez nire beidatzen nau. Ez, ez, ez ditu jartzen, ez. Eh? E, bai, bai, bai, nire bilatu de ez. Ah, benga, botan, esan, non bilatu duzu. E, ostras, bizka nahi beti berdinak. E, matripul e, txene, batzakagatak. Eh? E, Izenen mateko informazioa matripula egiteko epea. Horrat, edatzen da tabla bat. Eta tablan jartzen du. Proba idatzia. Jugarre maia, maia txaren amagoskean. Mera txaren amagoskean. Apuntatu <gülüyor> agendan, <gülüyor> eh? Bale. Ekañaren eh, eh, amaikean, segui, Leire, segui kontatzen eh, Txen, txen, txen, ez gejo, no, ez ikusten ma... Ekañaren eh, eh, ama bostean, ben eko emaitzak ekañaren eh, amaikean Gero, haozko proba ekañaren eh, ama zazen ezortzen beretzi, ez dute aldate eh, Probeidatzi a? aldatu behar Zasea, mm. ez tebalenago Ekañaren ama zazpiantan Ekañaren ama zazpiantan Guain ama bostean Guain ama bostean, eh? eh? Zerra galen ah. bata, ez? Boine joa beidatzea Baila, larun bata Baila, alare bidaliko izuete mendago PDPA eta gero jarriko dut ikaspean, bale Baila, bueno, apuntatuko ditut eta gure egutek dian hmm? Baila, eta bidaliko izuete PDPA azkule gordetzeko eta eutitzeko, bale Baila, ea e, zerketak zuzaten dian, doni, gutxi gura bera goizeko ez da? Baila, guiz izan, guiz izan dira, Es ez da ez ez da texu suko kasaleidadea gaurtan lanen nier baino bai ez pitan moi, mate, sozita, pasa. No. Jo. Heita paten izaten da asterketa ba egia senda eh ezakitu Besteak, lehenengo eta bigarren maila egiten dituzte euskalte egitea, baina hau egiten dute leku hondibatean. Gertatzenak, ez dala egaen besteko jendea hauketzen, bai? Ja. Uh -huh. no, Angitzen hartu ezun euskalte ginen gogen Bai, nik ere hau egiten dute, baina hau egiten dutela hau egiten dutela hau egiten dutela hau egiten dutela bai? Ha? Baila. Orduan, eee... Eh... Eh? Baina ez dugu... Ezguteria lokal Bilbao ara gauza guztia bezela, ez ta? Eskeba, keba, keba. Anderra, ez daizukin sartu, baina posizioa da nola Bilbao Ba, esa de esto, gutuko? Eh, ez kebat ez. Eh, eh, zentrua eh, nolizena du. Aizkastola baten paren dagoia. Dala kristal eh, ezko edifizio bat. Zein, egiten eh, da lekuan? Bai, ez eh, eh, aurreago ez. Eh, ai, ez hitzateko goi dizuna. Hone bueno, galdo. No. Eh, da. Gero eh eh Azterketaren ereduak hemen hemen ere badituzu eredugak, eh? Bai. Bai, orduan, eh, itxuin, eh? Ai, ba, hau, ja. Bai, bau, da. Azterketen mm -hmm. deskribapenak, oza, sea, elbideotan sartzen zelenean alde bat eda doketzu, azterketen deskribapenak eta bida, orduan. Irak, eh? eh probeidazia, lehenengo goz da. Eh, bueno, ez du, ez ordenetan digiten dute, man joxe, aurrena atestuak mm -hmm. irakurri. Eta, bueno, ba, gero, ba, normalean edo, eh aukeran dintzeko galderak, bai? edo utzuneak bete horrelako ariketa, ariketaren bat egingo da bai? Jum, jum, bale. Gero, e, e, idazmena, bai? Gutxi dut zirurren testu bat, edo, egun da laro izko bitestu. Uh -huh. Bai? Izan daiteke iditzi artikuloa, gutuna, txostena, proposamena, laburpena, eskaera, informazio horria, bai? Jum, uh -huh. mm? uh -huh. bale. Iras lanaren nena, vai Oixe da Bueno, pues, asinolimua, que eta berrigas, que eta, que eta Eus Gitu ina A ver, vai, vai, gitar Estan dierzen noite estu afer Afer que paria Euskera, euskera, euskera Euskera, euskera, euskera Euskera, E eh, probeidatzen hartzen dira kurmena, ba 4. paragrafoan hartzen du beste alde, mehistut, ez dira ondikan hori iritsi nikuzte. Eh, ez da saliratu. Eh, azterketa osilenca sofaitako. Azterketet deskribatenak 3. maila. Elbida sartu hartu. Mira, honche. Yo ahora me han lene ditan lezun el bidea hartu dez kopiatu dit de, ah, eta pegatu. Vale. Trajetan, mhm. Bai? Etorran, hortze dan Vale. Vale. Uh -huh. de... Alere vale. ¿Ale, bueno, lasai eh, se... es. Ja ez dago, ez dago sinonimurik? Bai, bai, Mira. Beste alde zebait testu asterketariaren, sintaxiaren eta lexikoaren erabilera neuzeko izango dira. Horretarako hainbat ariketa modu jarriko da. Azpi marratu takoitzen sinónimoan jarri, emandako testuan, aukera nintzenko bidez lexiko aukeratu, hitze errat hori eta elkartuak erabiliz testuak berri dazi, aukera nintzen bidez egitura sintaktikoa osatu, proposatutako esaldien esaldi baleo zideak edo egiturako erenteak zortu testuak osateko, bai? Eta du egiturako esaten, nahi zamaia segun gogirendik, baino bai? bai? Uh -huh. Mm. Vale. Vale. ¿Vale? ¿Alare lasai yes, ese au eingo deu entrenamendu bat edo? <risa> bai, <Bye>, mesedes. <risa> <Bye. risa> <risa> bueno, eh astelketarena hori. Pero eh, eh bueno, boto du mezua forroa, eh lengoan eh e, irantsuk esatenzun ba eh somatzen zula falta ola pizka bat, no, falta gustatuko leitzaiokela teoria edo mm. pixka bat e, ikusteko aukera edokitzea, bai? Mm. Orduan, e, jarri ditut hor sarreran, e, bai? mm. Eskubitara jarri ditu lotura batzuk. Orduan ordakazue, ez da os, ez da os, pose, gramatika ez dago, badiriez gramatika oso bat online, ni behintzatuzu topatu. Baina daude, zerbitzu mm. batzuk internetgarriak izan daitezkeenak, gehienak euskaltzaindiaren arauak dira, bai? Eta gero badauk zuge, gramatika txiki bat, hola, e, eskukua ba daula, ba, minimoa daula, ba, aditzen kuadroa, e, dekina bidea, eta bat, bat, bat, bat. bat, bat zizun, bale? Mm. Bait. <inaudible> eh? Orduan, e, zurek ezagutzen baduzu, besteren bat, esan, eh? zerrenda hortan gehitzeko. Mm -hmm. Bale? Mm. Bait. <inaudible> Eta ikusten badago, gero komentatuko dugu bere erabilerria da, nala ez, da, ez, baina modo mintzator da pesua. Balio, momentu batean alor horrtako e, e, bate vale? uh -huh. eh eh zalantzaren bate dou badago, ba, bia, bale? Jo. Jo. Dago za <risa> dugulandak entzea gainetik, ez saltza bete kontuatzen. Bale. Eh eta bigarrena, <risa> aizue gai bat berok lan gaurko. Ez dizu kontu. Ez Muñiarena prestatu dieuzue eh, o? Bai. Zein? Muñia. Ah, bai. <muy. risa> <risa> bueno, eh orduan hasiko eh, gara hole, vale? eh grabatuingo ditute. Lasai, eh? Las ez da zer poso. Ez da eh? Vale? Eta gero bakutzari bidaliko dizuet eh, zuen grabaketaren kopia bat. Vale? Desastre. Da bai. <risa> eh? Eee... Eh... Itxen pizkiani, eate zen hozen... Nire txiki gian eharrizza, itxen pizkiat. Gainia, gainia zua, xe bizena, Grabaketarekin hori, handerrek, handerrekontatuko izue ez da laur dutik arribean. Bait ez da... Lista. Xer, xer, esgoz zaintzun? Grabaketarekin, zuma daukazul esperientzia ez da behazen faxatzen. Da, ah, ez da <laughs> behazen. <laughs> Bara mm. right. Eh... Leire? Eta horret, tituliza? Bai, bai, bai, bateiz, ah. egon ezen Txikillan errez entzuten enten Ezen de, bueno, sartzen beren ba Hama! <coughs> <coughs> Gero <coughs> grabación eratuko da Hama! Eta baturdeazka? <tutu> Eta <la> batuta, ya Eta, zerrenak bost Ah, buen <gabas> Esa ronda y castorlanda ojana, el organ de orga <coughs> <coughs> Bueno, ¿con poco diar las que zane! ¡Qué caos! Bueno, Leire, ¿sueces con el estallero presa daucatzo? <tose> ¡Pai, bai, genera más un invierno torre <tose> vale! O sea que... Eh, Nahiduzunean, actuar no es hasta... Ahora tuve un importante, iru rentzate. E, e, Importantean da sarrera bat ematea gaiadi, bai? Sarrera ez du izan behar olako sekulako gauza, bai? Ez du ba, 8-6 egingo dut, bai? Eta gutxi gana bera, hau izan nahi dut, edo ez? Baina, honako sarrera bat, bai, eskizkatu diteko soboru, baina bai? Sarrera bat jarri, bai? Vale? Hulotzen hmm? da? Bai. Venga, leire, ataka! Vale. Engaurritzen eh, dugu eh, mugien gaiataz. Eh, gaur egun gizartean dagoen errazolarea da. Eh, gera eta jende gehiari gertatzen zaio eta ez dakiguna gainera gehiago doa. Eh, bereszatumila e, eh akoso moral bat izaten da. E, hau da, e, e, langileak, eh langileiak, bai nagusiak, bai eh daudenak lanean eh dozen pertsona hartzen dute tonto duta. E, jendea, uz, e, jendearen haurean esaten dute ba, lana gaizki egiten dutela, zela ez ditu ze baloratzen naiz eta gauza kondegi orduen e, persona bera bazertuta e, ba, geldetzen da e, eta gehien bate baita langileen gatik e, orduen ba, personak hartzen e, mitu ze depresioak eta gaizki sentitzen dira ja, oso tristea da zu gulania eta mundu guztiak esatia ba denagaizki egiten dezula e, ez ditzue baloratzen ez eta gauzak ondegin eta ba, orduan ba moralki oso batxuko daten dira e, ondoren esan daiko nuke e, arazoa ez daki gulan hundi kandatorren ez da gaur egungo arazo bakarikana lehen ere baita agertatzen zen bakarikana e, Lehen langileen artean elkartasun gehiago zegoen. E, gaur egun e, langileen artean ba, lehiak ortasun gehiago dago. E, denak nahi dute postu altuago bat nortzea, eta berdintzaile jendia bita artean zapaltzea. Jendia beren buruaz bakarripen zatzen du, ez beste etaz. Eta nik uste nuet, haurendela amarr urte edo amaboz, ba, gehiopentzatzen nola ondoko jendiataz, hauazenitea ba, denun artean lanak, eta, bueno, ba, orduan, dena denboran bukatuko dut, eta gaur egun, ba, ba, nipukatuko den nire lanak, eta, hola, nagusia, ba, niri baloratuko ditin ditena. Eta, orduan, ba, jendian nola mugia iten dut, ba, nola gaur egun, ez da hon jendian artian, ba, bilkura hori, Hardon ba, bakar-bakarri daude, ez indiein ere langile diarazuare kontatu zen esan gailak. Ah, ez zure arazoa da, ez da ez da gorea. E orduan ba, bakar-bakarri e, bakar-bakarri daude. Eta gainera ba langile batzu igual ulertuko hien ere dinentatzen zaialako. Maino e, ez e, ez dielagundu aurrera. Zen z e, langile duna lortu da. Ba, lan postu hobea lortzea edo lan lortzea. zen gaur egun, e, e, lantegi batean, jendea, ba, e, e, e, lan gile klase asko daude, beraien artean ez berdintasuna daude, batzu e, lan fikoa dauket, mm, besteak denbor E, kontraktua da azke, orduan, ba, bakoitza balin badago horba idakela denboraldi bateko kontratua, nahi da lortu, ba, fijo dutea, orduan, ba, ez di oin jorri lagunduko, oberak nahi da, ba, bere helburua lortzea orduan, e, bain go, handen guztiena, eta ez kontukoai, edo atzekoai lagundu. Eta gero, ba, <laughs> gizartean ertatzen zen, Gehienetan bezala, ba, kolektibo en, e, Kolektibo haulenetan, ba, gehiena gertatzen Haulenetan, e, gehiago gertatzen, da, hau e, da emakume eta Inmigranten artean, ba, gehiago sufretzen dira e, Muin arazoak, ba, uste nutelako, ba, ilangiliak eta ba, inagusiek, ba, ez dira Ekesatu gukko ba, egiten dituzten gauzetaz, ez di ala jongo e, salak eta jartzera, eta, eta gero hore baita, e, momentu honetan, gau den, prisiarekin, e, e, nagusiak batez ere, e, ari dian mugi nasko egiten, ba, jendea e, lanetikoan dadin, orduan, Em, ez dio nagoziak bota dira, orduan pixkanaka, pixkanaka, aguten da, kozo ba, moral bat egiten, ba, ez ebaizkia egiten ezun lana eta abar, eta orduan, ba, lan dira, ba, jairizten da momentu batean, ba, gaixo dagona, ba, depresioarekin, medikamentuak hartzen eta dena, eta aukeran azten du, ba, bere osasunerako betoda lan la hauzea, eta akordio bate irizten da enpresarekin eh ba lanetik joateko eta orduan ba enpresariatas dio eh diru handia lortu eman eh, behar, nan eh, ematen dio gutxieneko eguna eh tokazio egu, eh, urteko eta orduan ba nagusia pozi dago eta langileare baita ba orduan bere osasunerako ba hobe izango delako Ufa! Bai? Ufa! <risa> Ay, astea bezala ere jakin behar bukatzen, eh? Ezan <risa> ditute. Bukaeran ere e, abisatu bukatzen duzula. Ja. Bai, geratu zari xilikite, usteak, bukatu du. Ja, esken ekin zesan gehiok. Asi era puntatu tanakan, baina bukaera, ez? Claro. Zaganein de tordulari bat, eh, jaionek esantzien bezala. Uh -huh. Orduan laria jaitu titu titu titu titu titu... Uh Aha, -huh. nebe, doka? Orduan joa begire ezen. Bai, sukiten dezu, e, adibidez, jarri erdin, igual, mobin, ako zo so morala, ezkal Eta orduan jo, tantzera, orduan lari batean bezala fletsak ateratzen. Orduan uh -huh. jartzen dezu, adibidez, e, jendeak, toden totzat hartzen du e, langilea. Gero beste batian, jarri eba izango balitzake orduan laria bezala, beran beste fletsa batekin. Nagusia langileak ere baita. Borreken esan egitez bakarri nagusia langileak ere bai. Gero e, guztiengatik bazartze e, baztertuta daude depresioa. Gero beste batean. E, Nor bai lanetik botatzeko aukera, baina ez zuzenki. E, Lehen eta orain gertatzen zen. Lehen dena elkartasunean egiten zen orain indibiduala. Ola jarri ditut gauza, fletsan modun, eta ordun junez fletsan modun begiratzen eta juna ez ba eh saldi horrek esate ziena ba argumentatzen Ibi uh -huh. osondo Zemusena andani Zemus eh? ondo ondo eh harioa zaizu falta eta ritmo are oso oso oso ondo, vale. Ba Va orduan esan eske, a, kentzea. No es que e, ah, bien ordez esatea, eh dena eh, Vale. Que <risa> <risa> <No. risa> <No. risa> Vale, bueno, venga Un rengo así, ¿no? ¿Aderizan? Se me iba a decir que yo soy Mañana tengo una edad Ya, maña, ya aventajada Que su que en su día Oye, maña Porque no hay nada, no hay nada Ni que se te sorprepa así que Ni pichas de oyente, gaurre Vale, vale Venga, Ander Es que está que se desatego ya Venga, vamos, venga Venga ande. Хоe, ala mintza ona da, eta da hor da nazaten. Ni ez andani. baina 7 bai, eh. <sharp> baina <sharp> ni ez dakit naiz, artikulu hentanen esnagoo eh ados gauza gustekin. Ez, diken ikuste te mobila, e mobilean adintzat, eh. Gertatzen da gile igual soldata altuak da bellekutan, eh? Igual direktiboak eta alako jendea, igual gailo, eh? Saiago dela diantzeko, porque eskein finan inmigranteak oso errez botatzen kalera normalian. Baina, soldata hondiak eta lada denian, ostras, nik uste toz dala pixkaak. Ba, baina, eh, langilean normalekin egin baita. Eh. Bai, nik ez etik. Baina, nik batzatzen dut, baina, nik batzatzen dut. Baina, gizu postu bat, baina, baina, baina, auxiliar administratibo baina, gizu egonda itxekela, emendik, zeile betea, ikusten dezule, egonda itxekela beste postu altugu bat, Eta, eh, jendia azten da, ni, ni hortan, ni beti gure... Ba, igual jendien ba, artean, bere, bai, jendien zenteteku eta langileen artean. Igual do, referentzia ginen, bai. Hmm, Ezan bakarik atzun duik, zateko zer dagoetatzeko, baina beste ikateko. Ander, beka... Es, ni ez, ni da zelantzaba dauka bai, ez dakitela... Piskatmo binau, eh, mozer den, bere zer den, edo... Ta, seine, seine gultzatzen duen, ez da? Zaten da... Aldeatetik jabeek behiten dutela, eta langia eguaita. Baina, bueno, lain dien aldetik gubertu bezaket, bai hierarkia bat edo sortzen bada, ba, ba, nahustia, baina hien harteko lehiakortasunata nahuztea, baina jabei interesatzen zailo enpresetako jabei interesatzen saiolako giro bat sortzea. Zer, o sea, azken finean... Endia bat Baina, jendea gotatzeko azkenan igual lortuko esuna da enpresan horak giro txalbazortzea, giro ekoizpenago pro, produktinitatea baita geistea eta baita bajaketa hartzea, eta bero bajaketa horrein duberko dira. da. Ba, Baina, hibiz e, bai, gehiena gertatzen den emakumen artean, teknigranten artean eta ordu egiten dutena, mo ninten gerantean ezak teknikenmen arte burdan jakurro ditelako, tentzun ditelako. Baina ez emakume, emakume nartian bai, ordu nagusia asko guztien dute, ba. Zuzte zer emakume hau jongo dela, e, salak eta bat jartzea juzgadua, eta zi juizioak eta juizioak, ba, ez. Guztien dute, a ber, gaitasuna badak, agula badak iortako, baina ez gara sartuko trapuzarrietan. Ez kenek ezagutu dut jendian, ni mezka bat ezagutzen da eh, bertatu zailola. Baina, nirenda lehut ebete. Eta, nirenda lehut zenten kasu bakarra, eh? Gero telegiztan betien zuten dezdu, baina, bueno. Uh -huh. mm -hmm. Ander, hor du, Ander, hor du zaten dugu? Ez, gai hau pixka turrungaratzen baina, mugin usteot, esan ikastetxeetan eta hasi konzeptu hori. Edo, uh -huh. usteot, eh? la va ba, a ahondar bien ve la vam ba, seguro ba, este insuela está bueno orar or ba, ba, or, ba, tu samba tal de agua la persona agua si tuela hipito está psicológico quita era eso tú tapi or tu sala ta, ver, igual era tu empresa mundura está me me gusta tal delante se vuelva ba, carecan comunica vida tamba hombre un bati edo ume bati gauzei kitia oso gorra da. Orduan, nik uste dut e, izan nik ikusitzen bad dut dokumentala eta esteleskoan este probada da, e, ni güena. Bueno. <laughs> eta Mercedes Milakinzun bain eh Mubi Narazuan atik ba gertatu zelako ba, beste ume bati ez jokini eta berez arazua enpresetan nazumentzan baino estatu batuta. Ba, zuke esan dezuen bezoreual E, presa hundio, jerarki gehiago dagoen lekuetan. Eta orduan joan dela pixkanaka, pixkanaka edatzen, eta gero ja, e, izla datu dalar ebaita, e, e, ikastetxetan ebaita. Baina ikastetxetan nire ez dut uste da, ni jerarkia o bat, bestian ikustetxea dela, ba gure laga daian bezala, beti dut ja. ezan, listillo dut urnu, ez dute, buruzak bat egoten zatez, behar zenun horrek egitezune esaten, ba, jazinean ez dakitze. A, ikuztet, itzastetutakoa muvie izango lana, maino muvie ez da ez da kite, eh? Ikuztet beste izena da kalataena, eh? Uste baiets itzastetutakoak? Bai. Muvie. Bai, muvie, duitzeena. Bai. Ia bujinen, ia Ah, bujinen. Ah, bai, ikustenu nola salare, muvie nozten baita. Bueno. Esos ah, bueno, movinga beharabiltzen dute... Echewi eh, eh, zitzen kontur... Movin inmobiliari, edo, esto te zaten baika? No, es... Ba... Moviniento, no? Ba ba ba no? Ba Malako presioa sortu, ba, hausokidea, edo... Bueno, edo... Haiztakit, haiztakit, ba haiztakit... Haiztakit, haiztakit, haiztakatuk lortzeko, edo... Dona delakoa, edo... Igual haiztakit, haiztakatuk sartu... Ba, lortzeko ahondokoak ba, ba, pisua saldu desan, de edo, bueno, dena dagoa. Bai, mm -hmm. mm -hmm. mira, servizios emberteni. Ez, ez, eh, ez, bueno, ni bizitza, bueno, nire gurean ez baina ikusi ditut mohin kasuak enpresan, eta oso horra da, eh? o sea, eskenean zaude, bueno, jendea goten dago legoan, eskenean zaude, lan izan, oza, da, es o sea, dat, terrible, esaten den bezala, eta eskenean bakarek, Denagukatzen da edo auzitegietan, uh, edo baxa bat hartzen dezu, baina claro, baxa bat ege bai, suposatzen dugu, bera, e, ozeldatana da bera, e, bai, ff, eta oso gorra, oso gorra. Ez dakit nola gartatzen dira, baina bai, bai, bai eguneroko gauza dira. E. Mm -hmm. Tari, <laughs> ez dakar dira soteko, eh? suposatzen, <laughs> e, urte asko emango dituna na muginara zuera karrikan, Ba, ez dintela lehena enteratuko, goen komoan kabideen atiketegoan lehena enteratu bite ez da? Ba, ez dakit hori. Ego, bueno, artikulak ez atentzune, bai, ez? Geroz eta despiduak geroz eta gabizteagoak izaten diela ez? Jabentzako, eta horreke bai, ba, azken egon, igualdaiago nire urbuleko batean euki, e, indemnizazia emate baino, ez? Ez dakit, maite. Gauza horiek baleratzen, bai, ja, Bala, du, irmarko dira ez, azkenean nela hi enpresaren giroa, gero nabarmendu mendu egiten da, ba, berak adean darrek esan dut esan da ez, ¿eh? produktibitatean, eta, ba, lare da jotikoko gurekin, balako Baina nire, nire ez ez du erratuza, eskentzuru erratu. Ez ez, ez ez, nire ez ez dut, lankide bati. Bai, bai, bai, bai, bai, da. Lankide bati, ez nik ezagutzen, nire eskabat, baina ez du lere lan Bai, bai, bai. ni baina gainean, eh, erratsak izaten dira, eh, ze batzuetan egon zaitezke bulegoan ez ere egin gabe eta gero agian beste bat itokaten zaio eta berriro gora eta orda hiltzen da jendia. Bai, bueno, ni horrela ikusiak eh? ez dakit, leku gustetan berdinak gertatzen da baina egon hain zenekoa mentzat bai, ertzat esan. Azko ginen, bai, eta, bueno, enpresa hundia zena batean, da, jende asko dago da, gero jalan agutxikeroz, da, gutxiago dago da, jende azten da, pixkazo beran, entre komillas, esaten den esala, eta, bai, horrexagoa da, ba, estea. gehiago sortzen da. Kompetencia gehiago, bai, ja, erabakiak hartu behar dira, e, hau bota behar dek ampera, baina, zenbat da, berrogeitza bost, egun e, horrengu behar ez dakitzen bat urte dara malanian, ba, ez dakitzen bat da, da, baina. Ba, eskerena zaitut. Bueno, ba, hori dugu iskin batean, naskatuko da, jongo da de baja edo deretea jongo da, takitxo. Eta arazoa konpututa. Ez eh, horre kontuan hartuk, lehen esaten zen dake, eh, adibidez, ba. eh maila hartuko, eh ez eh, nola, nola daitze ba direktiboa kebea una oza que no la ni horrela o ikasi e eta oien za kompetentzia e, sanoa o sea orain arte saldu digute bereien artean marrazua bezala direla Oruan, e, e, ondo ikusita dago elkarri mugieta kasi bai uh -huh, Ze, kompetentzia noritzen dira nizu baino hobea naizela demostratu behar dut e, bai eta orrun azken finean bereien artean nik gustu dut enpresa munduan ondo ikusita dago la. bai Mm, bueno, eh, ni gustet hoy era indala, eh? O sea, ni kez detuste eh lana ondo iteko kompetitiboak izan bar garena ta oh, onbar. O sea, taki ni deintzat ez det konpartitzen de eh, modu hori, eh? Ta ni gustet aldatu itena idala gaina. baina gausa da eh, itisteko, eh Kompetitizio, e, bueno, ozera, kompetitiboa izan beharra, edo gauzak ondo egitea, gauza hori bat gauza bat, baina gero, e, bestaletik zure nagusiak e, adibidez ja, e, ba, e, biloetan azteitzea, edo lan nike zenbatea, edo... Horako gauzak, ja, nik uste direla, ja beste, beste gauza bat. Ja, beste gauza bat. Ja, di. Ez kertak ez Bai, diferentak ikusten dituzua, zoekere. Ba, nire zuk esan dezuna e, buluzarren artian, o direktibuen artian, nikoen normala, irutu zaitun ikus dutu beti, egon dala oso zioen artian, o, askotan, beraien artian abertzenek emango duen eran, e, ba, soluzio egokina, edo e, produktu egitatea hundi e, ahen dezakeen, Ba, proiektu bat, e, gaino itziten dauden momentun, ba, ez da behar askoetan Eta ordu gini momenturtan, ondo eruita zain, baina, hombre, eta gaina beti telezainetan, eta filmetan da dena beti ikusi da, beraien artean ez dira, la, kompetitibitea, e, te asko daudela, asko da, baina, nahi oidea e, langilean artean ikustia tristia eruita zain. Bila daude gaixkien, baina ez dakit, igual bestia igual, ez dakit. Es que ni que usted dena kaskenia lanilla goikoak eta naiz bekoa da. Azkenian dela lagila batzuk bere dan du, baina baina dena jotzen da lanera, ba, soldata jasotzeko. Ja, baina dies badago dela un postu batzuk, ezta? Beti, bai, asko zure goarra da diala eta hori seguro baiezetan beteko ez. Beti baiez eta lebetak io baietan... kobratu podute, ezta? seguro, baina ni gustu da, bueno, eske que nik... Ez dut ikusi, eh? Langilean artean ez dut eh, lako gantzarik ikusi, noiz? Eh, esateten eskabai. Bai. Bai. Mm -hmm. Langilean artean, ba, eh, ba sortu zutelako beste lan postu berri batzu altu guaziala. Eta, bueno, badena korren bila orduan jutin nomenzian, eh, nagozearen dana, ba, albira zen den eta bat egizu, ba, de peloteo. Eta askotanea netzeka peloteo hori baita kontuatu gabere baita, eh? Nikoi nire lan nire nire nire beti e, ari ez nagusiai esan bai, zeh, ondo, ez dakitzea. Baina nire beti izan da, nire ezin eztisile gehiago. Eta nire beti esan dut pentsatetena, era anien, beti esan dut pentsatetena. Nik ezin bete hau, hor sondo da hola, eta emendikan hau bostegunea, esan haze kakadan, hau. Nikoi ezin beti dengun ni momentu nik gustena ba neia dut gaitonderi zen hau hola hola ta hola bada hobetu ituz gait eta apunta <cifo> ene gende asko dago esit beritzen dela eta ne oi ustendalare baita ni onde gelditzeko nagusiaren aurrean eta igualdu soilero denbora jin den ikusten da andre ui zure ene gendiak otsura handia da kaiteko eh ander zure su zure esan dezake zure bait eh bai eske ez ezago sui se askatzen gar baina Muginen <coughs> ere, neskak muginen garko diogu piska, mugi piskatean barko diogu. Guri ez hartu ez gogorra izan biago, eh. Oso oso. Oso oso. Oso ora triste izan berdu lanea jotea ta orrela jotea ere. Bai, nik ezdetuste, niuste, zukinados no alasen, detunda bajakin. Ni sahi bakar tokonuko maino ausitegia salaketa hartze berri joan nitzake directamente. Semeia uste gauzuia ia Esta sin coste está que su lana nola eran zu dozuen, eh? Azkenia ez lana dat, askotan adiru da berdu zu etzerako, o sea, dirua berrendean ausite ira juten badimazela badakizu azkenian zure lana galduko dizula, hoi seguro. Porque naiz ta eh zukirabazi ta berriro dena Bai, goi da, galdu dezakezua, eh? Bai, bai, baina tximar, pasiotasunek ez dit... ez. Normalia hiz diasen eh, es, es, mm -hmm. Ez ez. Eta mundu hontan ez da bakarren adira, zenin pesak iteni ni da uten gaur sozialaiz. Eh, zen aurren osasunare heredatzen ulmateko, zu osasunarentzailen bezalanan gatik, azkenian Bentsatzen berdizu zein, eh? holan ahal dago edo akordio bat irat iritsi nagusiarekin babila e, balen batzu ez eman indemnizazioin baina e, bete papera e, paroako ezak ir, nizal behitxen baina ez enik, e, e, ezakite, eh? Ma, ez uste ongoan izanek eh? eta ezak ere eta gara gaza bazka eta kontuz ere ez, kara normalean ere, Mubina sukitzen duen jendea Nortasun... Eh, o sea, normalean, norbait matxakatu nahi badugu dugu, dugu, hau lehenaganea matxakatu. Bai, hori bai, bai, bai. egia da, bai. Eta, gero, mm -hmm. egoera bitan dinok ezak iguz ondo nola, batzutan ose egoera estremoa daitezke, eta jartzen zarenean norten, gero, igual, blokeatu iten zara, bai? Mm -hmm. Eta ez gerokezun laguntza egokia, eta bazalea izaten dutea, mm -hmm. bai, ezakiteen ninpo. Eta gaine, oso zaia, ez demostratzea ere hori gero, eh? Oso zaia? Ez, bauragatik han igual salaketan hanik enuk egingo, ba, zuke esatez, una zaia demostratzea, eta gainean sartzen badin bat mundu hortan, ba, azkenian, zuke gaizki pasabi hartezu, jenian aurrien dena kontatu behazulako, eta horatik, angin uste nagusiena jugo nitzakela, eta zainien bera, paperak inparoak, eh? Ese manindel ni, ese sieberdintzen baina eskezena jarraituta litz. Ja, baina azkenean mm. seinekira hasi du. A ah, bai, betikoa, niena oso sibetun nagusieta langile pobreare, ba. Ni esuna. Ba. Vale. Vale. Eh, bai zu ordua terdian. Eh Ander zerbe geiago muginez. <risa> ander, ander urrungoan beak itzengo. Ba, vale, vale, ba, urrungoan <risa> no Ez dakit, gai honetan nik ez dakit. Laimundutik urruna, baina. Baina bideoa entzun dut. Osasunez primeran. Bideoa ez da zuen zu, Matia? Zein aldioa? Bai. Bideoa etorten zan, hemen? Ba, nik aldio bat entzun dut. Ba, eixo gono da, berkatu. Bai, bai, bai. Bai, baina bu, no? Ez Ja te dut. Bale, eh eh est lelas bilera aprovechatu izan zutaz, eh? Nikozute munduen bizutela gaurre, eh? Ja, ¿Sí? eh? ni mo bien ja te vaya. No, no, no, sí, ba, ni indenisu silla gaben aitaro ez, ni jani joparo. Ez ezkatzen. Ja, lana batazu. Oio lana ao, esne espa Oh, o, no. eh, ba, zer gutxinez dakar bai sentzu bete jakingo dezu ze, egun zenilanik oh. gelditu maino geio. E, trastornatu zian geio baien. Gau ume txikidaz kasunean ba nerama zitzen diskitik astola jun ez dakit berdun. Eh, ba nakandena organizatuta ondo e, Ba, ni lana juten itzan, gero eta lana murri zu nuen, goizete orten itzan, ekan e ez dake klasi ordu nirizten itzan, ordu giterreitako umia jasoteko orduanak handena ba, planifikatuta ondo eta orduan bota ziaten nian, ah, hau eitzin nian. <risa> <risa> Esaten gana bilatu behar, baina lan bat bilatzen bat goz eta ratxan lezitetun mekin. Eta egizu nahi honetan, txekin baina zailik egin behar nahi detean ere un mekin. Mm -hmm. eta esatezu. Ostra. Eta ordun ba, eh, litzan ldiobeten dejo siete en e, gabinete corporetal, eta naiz eh, subirikan eh, erdia pasarte, ba lanen e, ospitaleen, ordutegi onekin, 8tik 3 lan egunetan bakarrik eta oso ondo. Ta guain mm -hmm. ba, en un ba igual aste santutako udarako gutoka ez sei zu atalde, sei tesun mekin era mm -hmm. kitsen. Eh? Oain ja 6000etako bakitz Lera-maki inkompoen nagoen naitekean, eto rio da, ez dakit. Ordu unkozina eta kasietan egin da. Ba, elasaita suna eh? mm -hmm. ba, ela bat egin zuhoreke bai. Bai, zeile bete, ba, ba organizatuta eukiko mm -hmm. eh, no? txez. Eh, E-gauza txobat, eh, jarriko dugu hurrengo mintasai horako data? E-ba, eh, Andonias, ba, ba ninten bazeizu in porta, ninten nola, aztelenen jongo nahi zitzaiten, nire nagusi berriak. Ba, orduan esango izan eta ninguetxute lanak, eta orduan ni erreizago esan dezaket segunetan librenak niteko. Gauza e, txobat, datorren astean, teorian, iru, iru egun lektibo ditugu, astearen asteatzen asteatzena. Zehurtiko horren buentarako? Nire atletikan bai. Ba, igual... Eh... Zer nitu bilak etxian ditut, Orduan e mintza saioengoe nuke oporren bueltan. Bai? Bai. Vale. Esango dizuet astea hastea dan gutxi gorabera. A ber. Bai, aprilinean 11a, eh, apirila hori da. Ez ez ez. A, eh, 12a. 12 aste horran. ¿Vale? Ba, ba nikuzte taztie gaine Andoni Libre da Katela zen. Eh, ginbiardet lana. E, apirilak 2-6 azpi uh -huh. Orduan, azte hortan, jarri dezak edatatzen Orrongo azte hortan ez de lana Bale, bale Horzondor E, balin badezue gau jartzen dugu, guai Jakin da hoi? Bai, jarriko dugu Bale Nire batik ondor Ander? Bai, bai Eee... Eh... Eee... Berlino... Estira lehen agutziko dugu? Eh? Bota, Ander Dini, otostiara mantentzeko dugu... Bale Elena hoban nien bada, hobenetzat Ni ostia dutan lehenago ezin dut Ez Eta ostegunetan? Ostegunetan, bai, ni osteguna Ander, ostegunetan guain, kanbiatziat? E, dagoizetan? Bai Bale, hondo bai Bai E, amartar deitan? Amartar vale. deitan izango ditzera eh? Oizera Bale, hondo e, Amartar deitan ama ama orduan? Bai, vale. vale. Eta tokatzen zaio anderitzoitia. Vale. <laughs> eta Mirenzuk ere, <laughs> eh? Mirena mire nere zerbitzuan barko duela, eh? Ba, ez da batida barkatu, absolutuat. Eta bai, joan zaio. Bai, lasait. Bueno, sentitzen denik utzi ta izan. Nerametsiten emola, zoku teko. Bale. Senteste Bueno, eh, hoy si es andaco, ¿vale? Eh... ¿Onda ¿Vale? pasa, ¿Sí? oporra? Erdín ¿Sí, ¿Plan igual a Ni la naitea <risa> <risa> Ni que, ni que cerras ¿Y cómo ¡Marchan! <risa> ¿Onda? Ah, un que no me dice que un batón no me dice que me dice, tal, o pasa mm. ¿Sú, Andes? Pues eso, a mi cosa, al prestatuko dut ¡Odi, marcha, Maite! ¿Sí? ¿Sí? Eta, anioiz, eh, gura, eh, ahita eh. behin dikant ingresatu daukagut, a ver... Eto, ahina telefonoz ditu iate, bai? Bai? Bai? Bai? Ah, bale, oso ondo. Ah, dituko, ointxera dituko intzut, bale? Bail, barkatu, eh? Nen? Nik ezak adat nik ezak aplana. Ze baita eta printzipioz astozkenean hetziko dute etzera, baina ber nau jakisten duten, bueno, o sea que... ta neum, yes, ba, bueno. Ja, talera keineun miazu. Bai, ba ez ez da, ez da berri etaian asko hobeto goien baina. Hombre, eske waran. Ba, so, bueno, baina goan berak fiskalanean seguda merez na, bakarrik ere da ondo modlatzen, ta Baino familia, Santa familia. Familia. familia. ¿Estás en duro, Aña? ¿Bae, bae? ¿Bae, estela? ¿Bae? ¿Esto eh, es a no, Dani, eh, eh, ¿Urrungo astelean y ene baita ¿Zéjarrico? ¿Dez? Eh, ¿Lanzaióare baita? Gore, eh, ¿De qué? ¿Gaur jarrico dute? ¿Ah, vale? ¿Vale? ¿Gaur jarrico dute? Eh, ¿Y aste tato? ¿Y aste tato? ere, beida? ¿Vale? ¿Vale? Bye. ¿Vale? ¿Vale, va? Ba. ¿Bes, hola, mamá? ¿Bestela, ba. que ya va a pasar a dudas de las ahí, eskatu? Aztelen, <laughs> Berdin. Berdin. Berdin. Berdin. Berdin.